Zalala, hapjari mana? Ujambu mpenze mskiliza, jikaribu kufata tarifa khabari ya mchana huwa leo na tuwanze na wake. Burundi ya dhimisham ya kishina saba, mawaje likuwa raisia yati, sipriya na jamira alewawa katika shambuleo, landegi ya mwenzaki wa rwanda katika wanju, landegi wa kanumbe, nchini ya rwanda yati na jamiira likuwa kimiza, nidamu na umuja kati ya raya unaripotiwa kuchelewa kazini kwa Limu shughuli za msingi za tarafa za geheta na mchezo kwa ambao wanaishi mbyinigitega mkurugenzo wa dare elimu mkoani yitega utadarisha walimu hao na katika michezo leo ndipo nirindima michuano ya wali kwenye robo finali ya kombe la mataifa la kombe la klabu bingwa kumradhi barani ulaya real madrid unapokea liverpool na manchester city kabila ya na na Borussia Dortmund. Kuna bila shaka na ngine jiunge nami hadi tamati mitambo yaongozwa na Inosa Bionimana. Isangani Habari kamili April 6 hii Burundi na Dimisha miaka 27 ya mauaji rais wa zamani wa Jamhuri ya Haiti Cyprie na Jamira katika shambulio la ya mwanzo wa Rwanda kwenye uwanja wa ndege wa Kanombe nchini Rwanda katika utubai yake wakati wa kuupishwa kwake Ayati na Jamila alisisitiza nidhamu na umoja kati ya warundi. Tumsikilize katika tafsiri yake mzee wetu Romwald ni yabivutse. Uyu Leo iwe fursa ya kutukumbusha tena kuwa mtu msie changia kabila, kijiye, amachama cha kisiasa, si adui. Badala yake adui yetu sote Ninja, hila na machafuku Tuzingatie pia kwamba Mutusi, muhutu, mutwa Sote tunaringana mbele ya mungu na sheria, Lakini pia kuwa hakuna kufukuzana Bali tunapaswa kutangamana Tunakwenda kuwarakia kulejecha nizamu nchini Nizamu jeshini Nizamu shureni Nizamu kazini Nizamu katika ziama vya kisiasa Nizamu kwenye utawara, nizamu burundi kote. Disiplini burundi bosi. vipindi na mihula tofauti taifa la Burundi lilopitia ni miongoni mwa vikwazo vilivyotatiza kesi ya hati rais Cyprien Jamira aliyekuwa kiongozi wa taifa hili. katika mkutano na waandishi kabari na wasemaji wa taasisi za serikali Jumawe ya wiki jana mkoa Kirundo msemaji wa serikali alifamisha kuwa Burundi inaendelea kuomba kesi endelee cha kuwa kuna jibu maridhawa limeshatolewa Zerekali neendelea kwasisiteza kuhusu kese hiyo. Prosperi na uwa kuwa katika usiano wa kima taifa. Kunangia zinazo tumio kwasilisha kesi kama hizo kupitia shiria. Ana wakikishiria raia kuwa ala kuli hali tatizo hilo litapata ufumbuzi. Mvuwa nyingi zilizo changana na upepo zilizo nyesha jumatatu hii musigati mkobu banza liharibu vitu vingi daraji likuwa liki kutanisha vijijivya munanirana kiziba limekatika kama na vifamesha raia maine Ohio raya hoa wanasema pia kuwa mashamba mengi na hata barabara ya meharibika kwenye utawala wanasema wapokatika shuhuli ya kukagua sarazilizo sababishwa na mvuahizo. Wazazi wanafunzi kwenye shule ya msingi ya kanengani tarafa ya manda mkwani hapo wanasema ndapo hakuna kita Kato fanyo wa wiki ya rakewizika navio Wanafunza watopata si ya kuende somo wiki kesho Kutokana na kuwa shule zilibomoka kutokana na mvua habarihini Kwa mugibu wa muandishi wetu wa bubanza space caritas kabanyana. Wanawake wamikuwa na muamu kukatika hali ya kuanda miradi ya maendeleo mfano hili ni wa Ojosefina Nerera aliyanzisha kiwanja kidogo cha kuzalisha mvino Wandi na mananasi katika tarafe mumba mkua angozi. Kiwana ijote gyari kinatofursa ya kazi kwa vijana walio iti mshule katika hali iya kuendeleza Mwana mki huo anawatolia wito anawaki ungini kutokuwa na woga hivu wanzi shimbiradi ya kujendeleza. Jamarivya nengenda kumana na ripoti zaidi badhi ya kinamama wakazi watarafura mumba mkwani ngozi wamewajibika katika mchakato wakubuni mashirika ya maendeleo na yale ya nao ya kuongezea mavuno ya kirimo mufano ni bijo zefine nidera ambaye ameanzisha shirika la kuzarisha divai katika nanasi pamoja na ndizi na hapo ilikuwa ni muanzoni mwamwaka alfumbiri kumi na tisa. kama anazo toa ushuhuda alipendelea kwa Mwanzisha muradi huo kutokana na ajisi alikuwa agipata mushaara finyu katika kazi ya serikali aliukua kifanya kama vile muarimu. Bijo ze anaeleza kuwa lengo la kubuni chilekailo la uzalishaji wa divai ilikuwa ni kujiendeleza binafsi pamoja na kutuwa ajila kwa vijana wasio kuwa na ajila katika jamii. B. Josephine anafahamisha kwamba ukosefu wa mtahe pamoja na vifaa vya kisasa kinazoweza kusaidia kuzalisha divai kwa kiwango tosherevu kupitia mufumo wa ni miongoni mwachangamoto zinazoafiri shirika analoongoza kama anavyoendelea kudadisi mama huyo anahimiza kina mama wengine ili wawe na motisha ya kuanzisha kwa hali yao mikakati itakayowasaidia kufikia hatua ya maendeleo endelevu kwa mujibu wa Josephine Nilera badhi ya kina mama huwa wakiogopa kujihusisha na sekta biashara wakihofia kukumbwa na sara za ruhombo pote tabiri imana mmoja wa wafanyakazi wa shirika hilo lililopuniwa na bibi Josephine anaeleza kuridishwa kuwa Mufanya kazi wa shirika hilo kwani anapata kipato kinachomwezesha kukidhi mahitaji ya kila siku akiongezea pia katika shirika hilo anapata nafasi ya gutilia manane marifa aliyopewa kwenye shule la kiufundi la etesi unu shirika hilo la bijo zefine la kuzarisha divai katika nanasi nandizi linaidadi ya wafanya kazi kuminanane kukiwemo kinamama wanane pamoja na mabwana kumi Shukrani Vyenje Marivyenge nda kumana tukisalia katika ukurasa wokulim kulimo zalishaji wa, wa kujitegemeo miche matunda mkoa Gitega wanasema kabiliwa na changamoto tofauti miongoni mwa Izoi kwa ni kosefu soko kuuza miche hiyo ya matunda hata ivomkurugenzo idara ya kulinda mazingira ubpem mkoa ni Gitega Anaomba wakulimu wazalishaji ya wa ukumrathi kuanda matuta bada ya kuchunguza ikiwa watapata soko. Kiongozi huo anapungeza hata hivyo uwepu wazalishaji wa kujitegimea huo miche wana usaidia katika hali ya kulinda mazingi, eh, hali ya utunzaji uwa mazingira. Lipoti yake jirari nibigira kutoka mkua wagitega. Raia wanao kwa nafsi yao matuta ya mimea ya miti na matunda wa mkwani gitega. Wasema tatizo kubwa wanalo ni kukosa wateja ambapo mimea katha hubakia hapo bila kuuuzua. Kwa upande wake kiongozi wa idara OBPE ya kuifadhi mazingira mkwani gitega bwana jamari hatungimana. Awashauri raia hao kwa kikisha kwamba watapata wateja kabla ya kuanda matuta ya mimea ya miti na matunda. Walakine wapungeza raia hao kwa uamuzi wawo wa kuanda matuta minajili huo ni mchango wa mkubwa katika harakati za kuifadhi mazingira aitha kila mwaka mimea katha ya miti na matunda ya wanunuzi huo ni katika matuta ya watu binafsi ambapo hati mayaki ni kutupwa ama raia wenye matuta ya liyokosa wateja wabeni kwamba hiyo ni asara kubwa kwao minajili watumia pesa nyingi kwa kulipa watumishi kununua mbegu madawa ya mimea mbole ya navifa vingine malum kutoa itega jana wigira radio isanganiro. na atokisalia mkoa ni getegani kwa mkurugenzi mpya idara elimu mkoa ni hapo anataarishia shule na walimu hususan wale ambao wanalesha kazi katika matarafa ya Geta na Makeo ambao wanaishi mji ni Gitiga kwa tuhuma za kuchelewwa kazini amefamisha hiyo Jumatatu hii katika mvutano wa kurugenzi idara elimu tarifani na ukooshuli mkoa ni hapo kiongozi huo amewataka wale ambao unasema wanakuwa wakishirikia maombi kuwakishirikia eh, fawili zao za maombi kuzo kutendewa haki kutokana na kubadilishi wa sehemu za kazi wafanye hivo huko wakiwa kazini habari hili kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoagitega to recover bushi uh, na kipindi cha hadi Aprili 15 mwaka huu kuwashirika logavio maji na umeme rezid zoli takuwa tayari kuwasilisha maji safi kwenye kitongoji cha Mutambara ni tarafa ya Mongi Kijiji miechoa mwa kilisho wa residi zome kwa ni hapo Rumonge na kufahamisha hayo kwa kuchukulia ghali ya shughuli ya kuweka mabomba ya kusafirisha maji na juhudi zaria vilipofikia kwa sasa Report ya mwandishi wetu mkoa wa Buruli na Rumonge Jean Pierre Misago ina somwa na Omer Shogli za uchimbaji mtaro kutoka rumonge mgini kuenda kijijini mtambara kusini mwamji huo Zinazo na upitishaji wa bomba za magi Zilikuwa zinafika kwenye mto mrembwe yumamosihi Bomba miambili na hamsini zenye urefu wa futisita Kila moja ndizo zilikuwa zimepitishwa tayari Kama anavjueleza fundi onesfor nibayuba he Anayewakilisha shirika la ugavi wa magi na umemerejidezo mko O, bomba nyingine miambili zitakazovuka mto mrembwe kupitia kijiji kijijihicho mtambara zilisha fikishwa kwenye ofisi ya rejidezo mkwanirumonge hali inayomuruhusu wakala huyo wa rejidezo mkwanirumonge kufanya raia wakijiji wa amini kuwa tarehe 15 april mwaka huu waliyotangaziwa kuwa ya muisho ili kufikishwa majisafi itahishimishwa wakala huyo wa shirikala Ugaivu wa maji na umeme mkuwa nirumonge Anabaini kuwa regidezo litajitowa muhanga Ili kueshimisha muda huo Ambao ni maafikiano ya mkutano wa tarihe 15 March Na kuataka raia kuendelea kwa kasi wanayotumia katika kuchimba mtaro huo Wa upitishaji wa bomba za maji safi Kijiji mtambara kina ukosefu wa maji safi Kuna takriban ni mnyaka kumi. Na bomba zilizo jengwa kijijini humo zilitoa maji kwam mda Habari za kimataifa. Na abila shaka mpenzi mskele za aji katika bari za zaki zaki kima Tuna kumrathi. mitenangia robo finali ambaye tapigwa ijumani hii. Aprilisita 6 na hapo kesho Ni ambapo leo satatu siku majira Afrika kati Manchester City. Ya kule itapokea timu ya Borussia Dortmund ya kule Ujerumani. Ni wakati ambapo pali nyumbani satatu Real Madrid Spain Itapokea timu ya Liverpool. Na hapo kesho tarisaba FC Porto ya Ureno itakipiga na Chelsea. Ni wakati ambapo itakuwa ni kulipiza kisasi kati ya Bayern Munich pali nyumbani ambapo itakipiga na timu ya Paris Saint-Germain. Ya kule uFaransa. Bayern Munich ni team ya pale uJeromani. Na bila shaka mpenzi msikili zaji kwenye vibuyu vya Anga vya Rediwe Sanga Nero. Otakuletea mubashara mtanangia mba otakuwa kati ya Real Madrid na Liverpool. Laziada sina ila kuatakia kila lakheri na makifani. Kio tukutane kumina moja jioni katika tarifa nyingine ya ambari. Langujina ni Bali ni Virmana. Mitambo tuliko nai Ino Sabibu ni Man. Nikutakie siku njema ya mapomziko. <Titikin>